Щоб остаточно впевнитись, Ольга ще спитала надламаним голосом. «Ваш син працює в друкарні Філіпчука?» Нерухоме досі обличчя жінки оживилось. «Мій, прошу пана, вже третій рік, як визволився? Панна його, може, знають?» За Ольгу відповіла Мариня. «Отакої. Не мала б з ким наша панунця знатись, та якраз з вашим сином». Мариню! Благально, майже з плачем, зупинила її Ольга. Ради Бога, хай Мариня нарешті замовкне. Ольга не розуміла, що твориться з нею. Їй хотілося, щоб та жінка ще не відходила. Думка, що перед нею, можливо, мати безпосереднього вбивці батька, викликала в Ольги до болю гостре відчуття. Їй хотілося говорити з нею, і без кінця розпитувати про сина. Ольга поки що не знала, з якою метою, але відчувала, що повинна вивчити біографію свого прихованого ворога, бодай так, як він знає її. З другого боку, треба, щоб та жінка чим хочеш покинула їх дім, щоб сталося це на кілька хвилин раніше, ніж повідчиняються вікна у сусідів, ніж у кухню війде мамця. Ідіть додому, сказала Ольга до Заваткової, розгублено запинаючи, ас під шию, петельки на халаті. Ідіть додому, і залиште цю річ тут. А Мариня сьогодні надвечір принесе вам ваші гроші. Заваткова вийшла, не прощаючись. У неї були довгі чоловічі стопи, і сутула, наче у вантажника, спина. Звичайно. Кого ж може виховати така мати, як не бандитюгу? Але в ту саму хвилину Олі стало соромно за себе саму. Мати тут ні при чому, бо у тій сфері єдиний вихователь дітей – це вулиця. Павлина, хоч і напевно знала, що отримає свої вісім злотих, вийшла дуже незадоволена з дому Річинських. Гризла її совість, що вона зробила прикрість панні, яка знає її сина, і звідки могла б вона його знати. Коли утрясеться трохи справа з цими штанами, бодай вона ніколи не брала їх до своїх рук, Павлина розпитається Бронка, звідки в нього знайомство з найкращою з панєн Річинських. У порівнянні з перецвілою, вже чорнявою Мариною, Білорожева Ольга з розпущеними золотистими косами, сама у рожевому, видалась павлині напрочуд гарною. От коли б мені отака невістка попала, то я, бігме, ну, любила б її більше, ніж сина. Тільки клацнула хвістка за завадковою, як Мариня підняла голос на Ольгу. І що паннунця наробила? Звідки я тепер візьму вісім злотих, з коліна вилуплю? Продасте оці самі штани і віднесете їй гроші. Паннунці гадають, що так легко гальпаль такі штани продати. Хіба паннунці не розуміються на матеріалі і не знають, що це за штани? Це перша кляса матеріал. Але що з того? Бідний не приступить до них, бо боїться ціни. А багач... Де ж паннунця бачили, щоб ліпший чоловік купував приношені штани? Я б паннунцю послала на базар, то паннунця б знала б, як то легко. Бачить паннунця, що вже і тут політи кутицяють. Я просила, щоб паннунця вийшла собі з кухні. Так ні. Проси, а воно упреться тобі, як теля. А тепер маєш, гандзю, книж. У кухню війшла Катерина. Вона відразу зрозуміла прикру ситуацію. Хто та жінка? Гостро, з острахом у зелених очах, накинулась вона на Мариню. Я казала, я наказувала Марині, щоб Мариня добре дивилася, з ким Мариня зв'язується. Це якась скандалістка. Кого Мариня привела в хату? Мариня хоче, так, Мариня хоче саме того, щоб до пана доктора дійшло, що ми речами покійника торгуємо? Цього ще хоче Мариня на нашу голову. Хіба я не просила Мариню, щоб усе було шито-крито? А Мариня так мене послухала, що якусь скандалістку в хату затягла. Ну, чого Мариня ніби води в рот набрала? Чує Мариня? Та чого панунці від мене хочуть? Дідько її знав, що в неї такий син. А панунця хай вгамуються – і не викрикують тут на мене. Бо як мені того буде забагато, то візьму і плюну на все, і тільки будуть мене панство бачити. Агі! Ти роби, як той віл, крути своєю головою, що мало тобі не трісне. А тут тобі ще не догода. Та чи я дурна, чи що? Агі! Катерина притихла. Погроза Марині – яка мала тепер більш реальні підстави, ніж будь-коли, подіяла на неї. Залишитись у цей скрутний час без людини, яка, сказати правду, утримує весь дім, це рівнозначно тому, що загинути взагалі. Катерина навіть думати не хотіла про те, що б було, коли б одного дня вона не могла поставити на стіл перед фільком всіх тих наїдків, які він з'їдав кожної вечері. А втім, якщо б і дійшла до філька чутка, що продавались штани покійного татка, то завжди можна б зробити в його очах Мариню злодікою. З'явилась і Олена. Спитала, хто приходив, з якої нагоди з самого ранку розмовляють на кухні у піднесених тонах, і чому на тапчані валяються штани покійного Аркадія, коли вона сама повісила їх у шафу в коридорі. Мариня буквально вирвала штани в Олени з рук. «Хай їмось дадуть спокій! Ці штани я жертвою бідним за упокій душі отця!» Олена промовисто глянула на Катерину. «Чому, – мовляв, – не закличеш її до порядку? Вона ж бреше мені!» Катерина наче відповіла їй. «Краще для тебе буде, якщо будеш менш допитуватись, зрозуміла?» Дивно, спромоглась, на жалю, гідно, як завжди, іронію Олена. Дуже дивно, що Мариня не знайшла в домі нічого іншого дарувати за упокій душі покійного отця, як тільки штани. Олена вийшла з кухні, щоб більше не допитуватись. І відчувала, що правда в цій справі ні в якому разі не буде для неї приємна, а вона вже так втомилась всіма тими неприємностями, що валились на її голову останнім часом. Хай Марині здається, що вона, Олена, така наївна, як Мариня хитра. Хай їм всім здається, що завгодно. Лише б тільки їй дали спокій. У кухню влетіла зоня з тим, щоб спустити сходів на хабне бабисько, але спізнилась. «Бо за бабиском вже і слід прохолов!» «Що там знову сталося? Чого ти плачеш?» Спитала Слава Ольгу, коли та увійшла в дівочу і, не маючи сил далі здержуватись, з впала на подушки. Ольга мотала головою не в силі відповісти. «Для всіх, для всіх!» Монологувала вона сама з собою крізь схлипування. «Справа тільки в тому, що комусь там не сподобались таткові штани» а в дійсності дали ляпаса всій нашій родині. Той тип, з яким випадково зіткнула її смерть тапка, закружляв навколо її життя, мов вовк біля отари овець. І сьогодні він перейшов їй дорогу, але тільки він та вона знають про це. Я скажу Марині, щоб зварила тобі справжньої кави». Необізнаність Слави станом домашнього господарства викликала в Ольги усмішку крізь сльози. «Ти забуваєш, що справжню каву може пити у нас тільки безбородько». Слава, рада, що сестра трохи заспокоїлась, обхопила Олю руками за шию. «Я не можу всім так перейматись, як ти. Я коли думаю, то все тільки про наступне». «Навіть у сні не бачу того, що було колись, а й там живу якось майбутнім. Я тільки можу вперед заглядати. Ти віриш мені?» Кожному чимсь іншим подобалася Неля, але всі сходились на тому, що з усіх п'яти сестер вона найкраща. Одні захоплювались кольором її волосся. Хоч, власне, важко було встановити, який він. Іншим Нелі здавалась темнорусявою, другі вважали її за брюнетку. Це походило, мабуть, від того, що в Нелі були чорні брови, а очі, хоч самі ясно-зелені, були опушені чорними віями. Коли Неля стояла проти сонця, Голова її мінилась всіма кольорами листя дикого винограду осінньою порою. «Бігме, вона руда!» Навіть такою раз видалась Неля, тітці Клавді. «Не говори, дурниць!» – зупинив дітку Вуйко Нестор. «Дівчина має в собі, пане Добродію, забагато електрики, і це тому так здається». «І справді, Неля мала дуже пушисте, Наче шовкове волосся, що при найменшому русі повітря збиралось летіти у простір, мов пір'ячко. Це, особливо при сонячному сяйві, створювало ілюзію, що нелена голова випромінює світло. Іншим над усе подобалось її обличчя. Був на ньому великий спокій, що, здавалось, походив не тільки від ідеальної пропорції – але мав своє джерело в глибокій гармонії зовнішнього з внутрішнім у цій дівчині. Мала анемічні, блідоваті уста, але ніколи навіть на вечірню забаву не вживала помади. І ці бліді, ніби ще не збуджені до життя уста, мали свою принаду, одурманливу силу для багатьох чоловіків. Хто бачив Нелю на пляжі, в купальному костюмі, Забував про її обличчя і волосся. Місцевий художник, єдиний на все містечко, не міг дати собі ради з відтінком неленої шкіри. Золотистий, теплий, у прямому розумінні оксамитовий. Хтось студентів запитав художника, як зробити, щоб самому доторкнутися з того оксамиту. Таке запитання лише розв'язало язик художникові. Він прочитав цілу лекцію про зв'язок між зоровим враженням і сенсом дотику. Жінки не всі ставилися з симпатією до Нелі Річинської. Ніхто не заперечував Нелину красу, але були такі, що вважали її зарафіновану позерку. Коли йшла містечком, струнка з замріяними очима, обережна в кроці, наче несмілива. То її скромність здавалася кокетством, а меланхолійний вираз обличчя робленим. Був час, що нелю вважали не тільки найкращою, але однією з найбагатших панночок у містечку. Звідки ця меланхолія? Чого, власне, потрібно їй ще до щастя? Пощо це кокетування незрозумілим смутком? Проте не була кокеткою, як не почувала себе і щасливою. Олена пам'ятала ту хвилину, коли Акушерка піднесла їй, пригнобленій тим, що четверта дитина знову дівчина, скупану вже дитину, і сказала «Не гнівайтесь на неї, пані, вона має вам принести велике щастя в житті. Дивіться, яке воно гарненьке!» Словаці повторила Олена Аркадієві, і вони якось затяжили над дитиною. Наче батьки повірили, що на долю цієї дитини випало ощасливлювати інших. Олені, схильній по своїй натурі до посвят, подобалась така життєва місія. Але Аркадій зробив своє застереження. Як усе щастя роздасть іншим, то що їй залишиться? А проте він більше, ніж Олена, любив виставляти Нелю на показ – і захоплення гостей небуденною красою дівчини брати нерозумно за рахунок своїх особистих заслуг. «Що за чудова дитина? Скажи, як ти називаєшся?» – питались по-дурному, хоч дитина не мала сумніву, що гостям відома її ім'я. «Що? Ти нема? Ай, така гарна дівчинка! А німа. І тоді? Коли чотири сестри стояли півколом, незаймані, Її силоміць виставляли перед гостями під лампу. Що за чудовий колір волосся, а очі? Чи бачив, хто таке? Мої панство, та дитина має зелені очі, як трава, тьху-тьху, на пса уроки. І відколи живу, ще не бачила таких очей. Неля запам'ятала від тих часів жовті, Задимлені пальці мушчин і пухкі, Ніби на пружинах груди жінок. Аркадій сварився за Нелю, А потім сам реготавсь. Фе, Нелько, фе, як можна було так зробити? Пані цілує тебе, А ти береш і таки при пані Витираєш хусткою личко. Чи так роблять добре виховані дівчатка? Діти любили Нелю. Особливо ті, з якими мама забороняла їй бавитись, щоб дитина не спростилась в її гурті. «Нелька, нелька!» махали їй руками здалека, як тільки вона виривалась до них на вулицю. Задихана, зворушена теплим прийомом, віталась з ними хапливо, одурманена солодкою знадою руху, галасу і милого безголів'я. «Бавимось, ковалевої паняночки!» «Паняночки, паняночки, дівчата, хто буде ковалева паняночка? Нелька, нелька, хай буде ковалева паняночка!» Вона стояла посеред кола, як ковалева паняночка, і відзначена і удостоєна, але сумна і розчарована тоді, коли її ровесниці могли крутитись і співати. У школі хоч ніколи не була першою ученицею, Її змушували виступати від імені цілого класу, чи то від імені дівочої гімназії на різних святах, до похоронів заслужених фундаторів школи включно. «Чого ви хочете від мене? Я не вмію промовляти!» – боронилась перед товаришками. «Та ти не будеш говорити! Ти маєш тільки стояти собі отак, на прикрасу!» «Нелю, ціла кляса хоче цього!» «А як ти можеш відмовити?» В тому й лихо. Через оту свою нещасливу красу Неля стала ніби загальною власністю, до якої мали претензії і клас, і школа, і сестри. Про батьків годі й згадувати. Вона була панна Неля, дочка отця Аркадія Річинського. З натури була Неля несміливою. Де, хто пояснював це надмірною вродженою делікатністю, завжди, наче боялася вразити когось чи заподіяти кому прикрість своїм одвертим і відмінним поглядом на справу, нікому ніколи не перечила. Хвалила чемно те, що іншим подобалось вона, перша з сестер, хоч четверта з черги. Почала одержувати любовні листи від поклонників, анонімні і за підписами. Довго ніхто не знав про це в хаті, аж одного дня Зоня знайшла такий один лист у книжці, яку перед тим читала Неля. І в хаті вибухнув скандал. Олена дістала мігрень. Не тому, що дівчинка перестала в її очах бути дитиною, а перетворилась у панну. Олена пам'ятала, як колись ще на світанку застукало кохання у віконечко її серця. І спогад цей ніби виправдовував Нелю в її уяві. Ні, Олені боліло інше. Вона перестрашилась скритності в характері цієї дитини. «Як ти могла?» – говорила до Нелі, як до дорослої жінки – маючи гріх на душі, вимовляти з таким невинним личком Янголи Божий, хоронителю мій. Як тобі було не сором приймати ласки татка, коли ти знала, що ховаєшся перед ним із своїми справами? Та що мама так потичкується з нею? Вона хоче вже нареченого мати. Хай мам їй перстень купить, сміялась Зоня, але це був недоброзичливий сміх, і тому Неля розплакалась. Ніхто ще не чув від неї такого плачу. Це був плач стогін. Так не плачуть діти. Так плачуть дорослі, що не в силі стримати ридання. Тоді Аркадій взяв Нелю до окремої кімнати і там сам на сам витягнув з дитини те, чого волів у ній знайти. Я була б показала листка трусі чи Олі, але я думала, що їм буде прикро, що вони старші від мене, а до них ніхто ще не пише. Аркадій вважав, що його відповідь повинна бути педагогічною. «А ти думаєш, що одержувати такі дурні записочки від хлопчиськів – щось гарне для дівчинки?» «Ні, татку», – я так не думаю. Я знаю, що це негарно, що це навіть сором. Але це такий сором, що його повинна кожна дівчина мати. Ну, іди, іди собі до дітей. Випровадив Аркадій чим скоріш дочку з кімнати, так розсмішила і сподобалась йому її відповідь. Олені сказав: "Такий розум при її красі, дай Боже, щоб на добре тільки. Коли Нелі було 15 років, Олена пішла з нею перший раз на гімназійний бал. Крім Нелі, були на тому балі Катерина і Зоня. І це, зокрема наявність на вечірці Катерини, зіпсувало Нелі добрий настрій. Вона весь час намагалась бути якомога далі від Катерини, щоб уникнути такої прикрої ситуації, яка мала місце на іменинах у тітки Меланії. Коли заграли вальса, то до Нелі розігнались аж три хлопці, тоді як Катерину, що була з Нелею, не попросив жодний з них. За зоню не потребувала Неля тремтіти. Ця, мов живе срібло, сягила всюди, і, здавалось, була всіх і нічия. Найбільше боялась Неля – за лансьєр. Коли Катерина в цьому фігурному танці залишиться без пари, то це вже ганьба. Неля мехцем полічила пари. Дівчат було на одну більше. Якась силою обставин мусила лишитись без пари. Ох, коли б тільки не Катерина! Зажурилась Неля і відразу вирішила, що їй робити. Вона сховається, перед лансір'єром, і, може, тоді хтось з хлопців скоріше попросить Катерину до танцю. Та все пішло, як то звичайно в житті буває, інакше, ніж думала Неля. По-перше, на тому балі хлопців було значно більше від дівчат. Вони лише вибігали час від часу покурити за будинком. По-друге, аранжер, учитель фізкультури, попередив що танцювати лансір'єра мусять всі дівчата. Вийшло так, що коли Неля показалась із своєї схованки, то Катерина вже ходила зі своїм партнером по залі. Під стіною сиділа ще самотньою якась дебела білява дівчина. Неля не знала, що дівчину ту давно ангажовано до лансір'єра хлопцем який докурював за рогом будинку. Правда, Нелю трохи здивував спокій на обличчі тієї дівчини. Залишитись петрушкувати при ланцієрі і таким спокійним, майже усміхненими очима поглядати на пари. А втім, хлопці зайшли до зали. Попереду йшов високий, з довгими руками брюнет. І він поспішав. Він йшов просто на Нелю, і їй раптом стало приємно, що в хлопця біднуватий костюм, навіть що краватка в нього трохи пересунулась, що він іде і усміхається до неї, як давній знайомий. Вона вже хотіла підвестись, як хлопець схопив за руку блондинку і повів на середину зали. В ту ж мить інші гімназисти квапливо підскочили до неї, зашуршали перед нею ногами. Збентеження в суміш з якимсь невимовним соромом. Було в Нелі таким тривалим, що навіть коли Орися стала вже дружиною неленого кузена, Славка Ілаковича, не насмілилась Неля запитати кузину, як називався той довгорукий брюнет, що віддав перевагу Орисі перед Нелею. Нікого не спитала про його прізвище, хоч образа давно перейшла в платонічну симпатію, яка не гріла, але була приємною для серця. Аркадій вдав переляканого, коли Олена несміливо натякнула про те, що Нелю треба готуватись до вступу в університет. — Нелюсь в університет? Що ж ти, дорогенька, відпустити дитину з рук, щоб закрутила собі голову якимсь голоп'ятником? Ти ж знаєш, кохана, що вона схильна до всяких романтичних історійок. А тоді що? — Нелюська, це наш скарб. «Згадаєш моє слово, що всі ми колись будемо жити, дякуючи Нелі?» «Ні, моя дорогенька, Нелі я не пускатиму з очей!» Олена в цьому випадку насторожилась. «Вирішувати долю дитини без її волі?» Ладикам теж колись здавалось, що вони уготували їй велике щастя, видавши проти її волі за Аркадія. «Якщо врода Нелі...» Дана їй не батьками, а самим Господом, має принести їй виняткове щастя, то чому повинна вона те щастя роздробити поміж сестрами, як проскуру? Не почуваючи в собі сили найбільш грішучий опір, Олена обмежилась тим, що залишила Аркадія в садку самого і без слова, виправдання чи пояснення пішла в хату. Аркадій так замислився, що здавалося, і не помітив цього жесту своєї дружини. Коли пізніше, відчуваючи докори совісті від того, що припустила нетактовність у відношенні до чоловіка, Олена знову вийшла на ганок, вона побачила картину, яка прикувала її до місця. Обнявши Катерину за плечі, Аркадій проходжувався з дочкою стежками, облявованими шпалерами розкішних фіолетових айстр. Ця сцена якось відразу прихилила серце Олени до Аркадія. Але ж нічого поганого немає в тому, що він хоче, аби Нелюська зробила добру партію і допомогла пізніше сестрам. Адже він не мав наміру віддати її комусь. Прости Боже гріх в любовниці». Аркадій хотів би віддати її заміж за якогось достойного чоловіка, що зумів би її забезпечити і створити становище в світі. А й справді, чого це така краса повинна дістатись комусь недостойному? А коли Аркадій хоче, щоб становищем багатого зятя скористалась і решта дівчат, то що тут поганого? Навпаки – це й свідчить про батьківське щире серце. «Про що ви говорите?» – спитала вона чоловіка і дочки м'яко, з любов'ю, збільшеною почуттям провини. «Що за секрети у вас?» Аркадій вільною рукою обняв і жінку за плечі. «Я й не щувся, коли ти покинула мене. Може, щось сталося?» «Ти мало буваєш на повітрі. А цей на нерви погано впливає. «Любі моє, погляньте на красу цих айстр! Направду вони і без вірника можуть навернути на Бога!» І тут же, без будь-якого зв'язку, звертаючись до дочки, промовив. «Чи ти згодна, Катрусю, що наша мама з кожним роком стає гарнішою? Інші жінки з родами ув'ядають і стають гірчичні». «А наша мама, як сам ангел доброти, твою ручку, моя кохана!» І так поміж ними прийшло не лише примирення, але й зміцнення того вузла, що ніколи не був досить стійким. Під впливом отаких розмов з чоловіком Олена почала вірити, що Неля повинна відіграти якусь особливу роль у родині Річинських. І чим більше Олена придивлялась до цієї своєї дитини, тим більше впевнювалась у тому, що Неля в багатьох відношеннях різниться від решти дітей. А це найбільше нещастя, що спало на їх родину смерть батька, зовсім відібрало в Нелі охоту до життя. Здавалося, корона дерева впала на неї, оглушила та ще й заслонила її собою від людських очей. Не тільки Олена помітила, що Неля перестала брати участь у всьому, що діялось довкола неї. Після похорону вона хоч і стала значно спокійніша, проте її опанувала абсолютна байдужість. Безбородько, як лікар, пояснював це тим, що Неля втратила надію. Доки батько лежав вдома, а «Байдуже, що мертвий!» Доти Надія не лишала її. Вона не могла погодитись, що батька нема, тоді, коли ще могла його бачити».